Eta New Yorkeko udala ba, kontu bitxia ez eh, ari da olatz hemendik aurrera, egoitza publikoetan gizonezkoentzako komun bakoitzeko emakumezkoentzako B. Hori da zalantza Emakumeke gizonezkoek baino denbora gehiago pasatzen dutelako komunean bai denbora gehiago pasatzen dutelako ba arropa gehiago kendu bere dutelako ta askotan emakumeak ere ba umeekin joaten direlako komunitara eta ordun ba New Yorkeko udaleko sinegoti batzuk ba, lege bat proposatu dute komunaren berdintasunerako legea izena du legeak eta lege horren arabera ba, estatu New Yorken dauden eraikin publiko guztietan eta gero ba, New Yorkeko udalaren dirua gasten duten abantzukietan futbol estadioetan liburutegietan ba leku guzti hauetan gizonezko komunitetako bakoitzeko ba emakumezkoentzako bi jartzeko legea onartu nahi dute, mune honetan legeaztabai datzen ari dira badirudi aurrera zerako dela eta lege hori honartzen balimada ba, egiten dituzten daikin berrin, berrin guztioetan emakomezko mezk, emako entzako ba, kogun gehiago jarri barko dituzte eta dagoeneko ba egindadau den erekinetan, ba horere aldaketak egin beharko dituzte, hau eta zerbait berria, estatu batu betako amabiritan dagoneko onartu dituzte, mota honetako legeak eta noski ba, New Yorkeko emakumeak pozik e, ze ikerketa batekin zuten estatu batuak badakizue ikerketa eta inkesten herrialdea dala eta ikerketa eta inkesta honen arabera emakumeek bost aldiz denbora gehiago pasatzen dute komunera joateko zain gizonezkoak baino Olatzarrietan New York e, segi ondo Berdin. Urren artea